mind a budvarhelyi tesszának, kinnak és a város mindenki egy egyik aktivistája vagyok, én leszek a mai nap házigazdája. És, ö, sajnos nagyon szomorú az az alkalom, ami, mi, ami miatt itt vagyunk, de viszont mi nagyon örülünk annak, hogy eljöttetek és kiálltok a hajléktalan emberek jogai méltósága mellett, illetve az ő hatósági üldözésük ellen, és nagyon-nagyon fontos, hogy ö, hogy eljöttetek és itt vagytok személyesen is, és ez nagyon sokat jelent azoknak a hajléktalan embereknek, akik itt vannak most például a közönségben is, de ha nincsenek itt, akkor is figyelemmel kísérik azt, ami ma itt történik. Miért is vagyunk ma itt? Valószínűleg mindenki tudja, hogy azért, mert az országgyűlés ma fog szavazni, körülbelül ezekben a percekben kezdik a végső vitáját annak a törvénymódosításnak, ami a szabálysértési törvényt fogja megváltoztatni, és ebben két új tényállás fog szerepelni. Az egyik az az, hogy a közterületen életvitelszerű tartózkodást, azaz az utcai hajléktalanságot szabálysértésnek nyilvánítják újra, és ez közmunkával, bírsággal, illetve végső esetben elzárással is büntethető lesz, illetve új elem, hogy úgynevezett mentes övezeteknek a létrehozását teszi lehetővé ez a törvény. Tehát mostantól, ha elfogadják majd ezt a törvényt, akkor ki lehet jelölni olyan zónákat a városokban, településeken, ahol a hajléktalan emberek nem élhetnek. A másik, ami ebben a törvényben szerepel, az, az a kunyhó építésnek a tiltása, és ez bizonyos szempontból sokkal durvább, mint az előző tényállás, mert ez rögtön elzárással büntethető szabálysértés lesz. Tehát aki ma magyarok, ha elfogadják ezt a törvényt, akkor azok az emberek, akik ma megpróbálják az otthonukat saját kezükkel megteremteni, azokat börtönbe is zárhatják ezért. Sokan tudjátok, hogy ez nem egy új dolog igazándiból, tehát, hogy már három éve is ugyanígy álltunk, csak egy kicsit hátrébb, és egy nagyon hasonló törvény ellen tüntettünk. Sajnos akkor sem voltunk sikeresek, ez nem jelenti azt, hogy most nem leszünk sikeresek. Csak egy pár szóban összefoglalom, hogy mi történt azóta, amióta először tüntettünk itt 2011-ben. 2012. márciusában hatályba lépett egy megint csak a szabálysértési törvénynek egy változata, ami az utcán élést üntette, és ennek a következtében több mint 2000 embert, több mint 2000 embert ö, bírságoltak meg, illetve pontak eljárás alá 8 hónap alatt azért, mert az utcán éltek, és több mint 40 millió forintnyi bírságot szabtak ki szegény embereknek azért, mert kénytelenek közterületen élni. Ez az a törvény, amit utána 2012 novemberében az alkotmánybíróság Alkotmányellenesnek nyilvánított, és ezért megsemmisítette, és erre a válaszól a kormány nem belátta, hogy a hajléktalanság nem rendészeti, hanem szociális kérdés, hanem inkább úgy döntött, hogy beleírja az alkotmányba annak a lehetőségét, hogy a hajléktalan embereket büntessék, és ezért most március óta a magyar alkotmány az egyetlen a világon, ami lehetővé teszi, hogy a hajléktalan embereket büntessék azért, azért mert nincsen otthonunk. Így érjünk el az ez a mostani törvényhez, ami ugye most már alkotmányos felhatalmazással teszi lehetővé majd a kerületi önkormányzatoknak, a települési önkormányzatoknak, hogy büntessék, küldözzék a hajléktalan embereket. Fontos még elmondani, hogy a Város mindenki csoport nem azért küzd, hogy az emberek az utcán éljenek. Ezt nagyon sokan szeretik híresztelni, és egyébként ingyen lakásokat sem követelünk. Azért küzdünk, hogy uh, ahelyett, hogy a az állam, a kormány ennyi energiát ö, fektetne abba, hogy, ha, hogy embereket üldöz, ez mindezt az energiát az érdemi megoldásokba fektesse, lakáspolitikát a ki szociális politikát. És azt gondoljuk, hogy hogy nem ötletekből és javaslatokból van hiány. Külföldön nagyon sok helyen van arra példa, hogy a hajléktalan embereknek nem kell az utcán élni, és Magyarországon is, mi is, a város mindenki is nagyon sok konstruktív szakmai javaslatot nyújtottunk már be a politikusoknak. Egyetlen egy dolog hiányzik, a politikai akarat. Ez, ez úgy tűnik, hogy nincs meg, de például azért szervezzük az ilyen tüntetéseket, hogy, hogy mégiscsak valahogyan kikényszerítsük ezt a politikai akaratot. Üm, és végül el szeretném mondani, hogy hogy ma nyújtottunk be az összes, egy pár órával ezelőtt az összes országgyűlési képviselőnek egy petíciót, amit közel 2000 ember írt alá, amiben szintén azt kérjük tőlük, hogy szavazzanak nemmel erre a törvénymódosításra, és álljanak ki az emberség és az emberek méltósága mellett. A mai program... Köszönjük! A mai program pedig különböző beszédet fognak elhangzani, Mindenkit egyenként fogok felkonferálni, és közben pedig Rejtő Gábor fog nekünk élőben zenélni, amit most már előre nagyon szépen köszönünk. És az első beszéd Bende Annáé lesz, aki a város mindenki egyik alapító tagja, Ő rendelkezik lakhatással, viszont szociális munkás, és ezért hát azt gondolom, hogy van egyfajta üzenete azoknak az embereknek, akik a szociális szakmában dolgoznak, hogy milyen fajta kötelezettségeik vannak a szegény hajléktalan emberek felé. Kedves barátaink! Két éve ugyanígy álltunk, és ugyanarra kértük a Magyarország gyűlés képviselőit, mint ma. Ne szavazzák meg a szabálysértési törvénymódosítását, amely büntetné a közterületen való életvitelszerű lakhatást. Sajnos akkor sem sikerült megállítani az embertelen törvénykezést. Magyarország kormánya három éve nyíltan, törvényi szinten próbálja kiűzni a hajléktalan embereket a közterületekről. Három éve a többség jogaira, a rendre a közbiztonságra hivatkozva teszik, egyre megbélyegzettebbé, kirekesztettebbé és jogfosztottabbá a fedél nélkül élőket. Tavaly a szabálysértési törvényel kapcsolatban az Alkotmánybíróság kimondta, a hajléktalanság büntetése alkotmányellenes, és törölte a törvény vonatkozó szakaszát. Ennek ellenére Pintér Sándor újra benyújtotta a közterületi hajléktalanságot büntetőjavaslatait, és ma már nem csak az utcán élést, de a kunyhóépítést is szabálysértésé nyilvánítaná. Tarlós István főpolgármester pedig már nem csak az aluljárókat takarítaná ki, hanem egyenesen hajléktalanmentes övezetekről beszél. Nagyon szomorú, ha egy kormány csak ennyire képes az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma kezelésében. Nem csak a város mindenkié aktivistájaként, hanem több éve a hajléktalan dolgozó szociális munkásként is megdöbbentett, ahogyan a múlt héten egy vidéki hajléktalan ellátó intézmény vezetője nyilatkozott az új törvényi szabályozással kapcsolatban. Azt mondta mélyen egyetért a módosító javaslattal? Szerintem a, a hajléktalan emberek csak azért nem mennek be az intézményekbe, mert gondot okoz nekik a közösségi együttélés szabályainak betartása. Ebből arra is következtethetnénk akár, hogy a hajléktalan szállók csodálatos helyek, és az emberek csak azért nem mennek be, mert szeretnek az utcán élni. Én a munkám során azonban egészen más tapasztalok. A valóságban a hajléktalan szállók többsége túl volt, gyakran élősködőkkel fertőzött, Nincs lehetőség a magánszféra kialakítására. Kevés olyan hely működik, ahol párokat is befogadnak, vagy ahová házi állatot is lehet bevinni. A nagy hidegekben előfordul, hogy a folyosókon, a földön, vagy még az asztalok tetején is emberek alszanak. Ezekben az intézményekben szinte lehetetlen autonóm, felnőtt emberként létezni. Az sem igaz, hogy minden közterületen élő embernek jutna hely a hajléktalan szállókon, bármennyire is elsújkolják a kormánypárti politikusok. A tények, országosan ma körülbelül tízezer férőhely van, és az intézmények 100% feletti átlagos kihasználtsággal működnek. Ugyanakkor csak Budapesten több mint 4 élnek az utcán fedél nélkül. Ha egy nap az összes utcán élő ember úgy döntene, hogy bemegy egy szállóra, hát bizony nem jutna nekik hely. Az új szabályozás, azon kívül, hogy embertelen és alapjogokat sértő, nagyon veszélyes is. A büntetéssel és a hajléktalan mentes övezetek létrehozásával nem fog csökkenni a közterületi hajléktalanság, csak kevésbé lesz látható. Az utcán élő emberek teljesen ellehetetlenülnek, ha kiszorítják őket a város forgalmasabb területeiről. Ha megfosztják őket a kialakult kapcsolatrendszerüktől, azzal megfosztják őket a túlélés feltételeitől. Nem lesz a királyuk néz, ételt visz nekik, vagy beengedi őket a lépcsőházba, ha este hideg van. És nem lesznek olyanok sem, akik észreveszik, ha az utcán élő ember beteg. Ha elrejtőznek a hatóságok elől, az utcai szociális munkások sem biztos, hogy mindig megtalálják őket, ami különösen a hideg időszakban komoly veszélyt jelent. Biztos vagyok benne, hogy a szociális szakemberek többsége is hasonlóan vélekedik a hajléktalan emberek üldözéséről, és ellenzi ezt a módosítást. Bízom abban is, hogy egyre többen adnak majd közülük hangot tiltakozásuknak, és a hajléktalan emberekkel együtt állnak ki ez ellen az ostoba, jogellenes és megbélyegző szabályozás ellen. Amikor az egyetemen készhez vettük a szociális diplománkat, elmondtunk egy esküt is, amelyben a következő sorok is szerepeltek. Szakmai tudásomat az emberi nélkülözés és szenvedés megelőzésére, enyhítésére és a kiszolgáltatottak képviseletére fordítom. Arra törekszem, hogy a hatalmon lévők és az egész társadalom figyelmét felhívjam a társadalmi igazságtalanságokra. Én ezt végzem a munkámat, de úgy gondolom, hogy ez nem csak szakmai, de állampolgári felelősség is. Ne hagyjuk, hogy a legszegényebbeket üldözzék. evangélikus lelkész fogja elmondani, és azért nagyon fontos számunkra, hogy ő itt fent áll a színpadon, mert nem, szerencsére nem ő az egyetlen vallás képviselője, aki kiáll a hajléktalan emberek mellett, illetve az embertelen szabályozás ellen. Többek között a héten a szent egyet, a katolikus közösség is felszólalt, illetve egy rabbi is, de úgy tudjuk, hogy még több más vallási szervezet vagy közösség is ellenzi ezt a törvényt, csak nem feltétlenül állnak ki nyilvánosan de ezúttal is nagyon szépen köszönjük nekik, illetve arra bíztatjuk őket, hogy álljanak ki nyilvánosan, kövessék a társaiknak a példáját. Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm Tesztának, hogy elmondta, hogy nem csak a magam nevében állok itt, hanem minden olyan keresztény ember nevében, akinek fontos az, hogy a szegények mellett szót emeljen. Mert hát a szegénység ugye, az Isten ügye is mindig is az volt. Köszönjük Radmuti Zoltán rabbinak, hogy írásban is megerősítette a kiállását, aláírta a petíciót. Köszönjük a Szent Egyet közösségnek is, de mindannak a keresztény és vallásos szervezetnek a sok évtizedes munkáját, akik, akik folyamatosan ott a hétköznapokban is ott vannak és segítik az emberek életében. Amikor először találkoztam az a város mindenki aktivistáival, akkor még csak olyan egy vagy két hete voltam Józsefvárosi Avangélius elkész. Eljöttek hozzám két aktivista, egy halnyítalan aktivista és a segítője, Csilla és Bálint, és beszegedítottunk egymással. Akkor arra jutottunk, és azt mondták nekem, hogy igazából olyan jó lenne a keresztényeknek elmondani, hogy mit is jelent a kereszténység, és hiszen ebben az olyan olyan sok ember húzza az életet, amellé, hogy ő, ő keresztény, akkor olyan jó lenne, hogy ha tudnák, hogy a szegények ugye, a Isten ugye. Most erre tennék egy kísérletet, és szeretnék felolvasni egy olyan történetet, amit én Jézustól ismerek, hallottam, és Lukács evangéliumában van megírva a 16. részben. Ez egy próbálkozás. Megismerjük azt, hogy Jézusnak mi lehetett az álláspontja a hajléktalanok. Jézus ezt mondta, volt egy gazdag ember, aki víborba és fotyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lapomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyek keltele. Csak és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló mozslekkal, de csak a kutyák jöttek hozzá és nyaldosták a sebeidből. Történt pedig, hogy meghalt a holdus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére, meghalt a gazdag is, és eltemették őt. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, küld el apám házához, küld el Lázár, mert van nekem öt testvérem. Hadd beszéljen a lelkukre, ne, hogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. De Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, vannak prófétáik, hallgassanak adokra. De a történetben a koldusnak neve van, ezzel jelzi Jézus az emberi méltóságot. hiszen ő nem engedi dehumanizálni a szegény embert. Ő Lázár, a neve azt jelenti, Isten megsegít. De Lázárnak ma nemhogy nem adnának enni, ha gazdag emberháza mellett aludna, hanem hogyha elfogadják ezt a törvényjahoslatot, ami ellen most kijöttünk ide az utcára tüntetni, akkor még meg is bírságolhatnák, akár börtönbe is vedhetnék. És ez nem igazság. A történet vége az profétai kutatás felé irányítja a figyelmünket, mert a proféta az Isten embere, aki arra hivatott, hogy társadalmi kérdésekben is segítsen eligazodni és megtanulni az Isten útját. Első alkalommal, amikor találkoztam az AVM aktivistáival, akkor azt találtam mondani, hogy, hogy úgy látom, hogy most ők profétai szerepben vannak és kimondják azt az igazságot, ami nem mindig kellemes, a hatalom idén át. hárítottak persze, hiszen proféta sem attól proféta, hogy önmagát profétának kiáltja ki, hanem attól, hogy az élet szolgálatába áll akár a kára hatalommal szemben is, mert belső kényszer indítja arra, hogy kimondja az igazságot, az Isten szavát. Ezután a találkozás után Csilla meghívott egy nappali melegedőbe, hiszen az az ötlete támad, hogy szeretne könyvadobányt adni a Józsefvárosi gyülekezetnek, és hívott, hogy válogassak könyveket, amit el tudnék vinni tőlük. Hát én mentem is, Vittem magammal egy gitárt, és énekeltem nekik, de ők nem nevettek ki, és elhatároztam, hogy rendszeresen járni fogok közéjükre, de ez nem sikerült, és azóta is nagyon bánt, összesen kétszer jutottam el oda. Ott találkoztam Antallal, aki 25 évet dolgozott a KSH-nál, elveszítette az állását, most egy 55 év körüli férfi, aki ott a nappali melegedőn. Van, nap mint nap, több hangszeren is játszik, és első alkalommal, amikor mentem, akkor azt mondta, hogy, hogy á, ő neki már nem mozognak úgy az ujjai, és meg próbálta, hogy megfogja azt a gitárt. De amikor legközelebb mentem, akkor csoda történt, mert Antal úgy búcsúzott el tőlem, hogy megkérdezte, hogy ott hagytam a gitárt, hogy lehessen használni, hogy gyakorolható? És ez úgy gondolom, hogy a hitnek a csodája, hogy ő életkedvet csugázott az arcával, és megpróbálta pengetni azt a gitárt, és sikerült neki, nagyon ügyesen játszik. Nagyon örültem ennek a két alkalomnak is, de azóta is bánta a lelkiismeret, hogy nem tudok rendszeresen járni, pedig annyira elhatároztam. Azóta nem találkoztunk, de Csilla még írt, nem mentem és nagyon menni kéne, és várnak bennünket, és én nem mentem. Meg kéne szervezni, hogy mindig legyen ott valaki. Én is érzem a határaimat, és érzem az egyéni felelősség határait is, és azért vagyok most itt, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen strukturális problémákra ne csak azt a választ adjuk, hogy mindig az egyénre toljuk át a felelősséget. A hajléktalan emberekre nézve olyan sokszor halljuk ezt, hogy segítsen magán, az ő hibájából került oda, ahol most tart. És aztán a segítőkre is néznek így, hogy hát igen, ha úgy kedve van hozzá, akkor menjen. Majd a nagyon elszánt, megszállott, önkéntesek, majd a jó emberek segítenek rajtuk. De mind a kettő nagyon gonosz mondat, hiszen rendszer szintű strukturális problémákat, a lakásszegénység és. A munkanélküliség problémáit nem lehet egyéni szinten kezelni. Ezért jöttünk most ide, hogy szóljunk a hatalomnak innen az utáról, Hogy törekedjenek abba az irányba, hogy hosszú távú, felelős politikát végezzenek. Úgy szeretném, hogyha hallgatnának ők is arra az útra, amin végig kellene menni. Mert ha most Elfogadják ezt a törvényjavaslatot, akkor egy újabb lépést tesznek a rossz irányba. Pedig most azért állunk ide ki, mert azt szeretnénk, hogy tegyünk lépéseket határozottan a másik irányba. Mert ez az Isten útja, az emberség útja. Igen, most Rejtő Gábor következik, aki zenélni fog, és az Város Mindenki aktivistája pedig arra kértiteket, hogy segítsetek neki a skandálásban. És azt fogjuk mondani, hogy börtőhelyet lakhatást, szociális vérlakást. Jó, és akkor kezdünk. Börtőhelyet lakhatást, szociális vérlakást! helyen, lakhatást, szociális vérlakást! helyen, lakhatást! Szociális vérlakás, Földről helyett naphatás, Szociális vérlakás, A címe az, hogy merve az arra. Nekem hiába mondják, hogy merre az arra. Hogy mikortól meddig, és ki a magyar Hogy nincs szükség zöldre, sárgára, pirosra. Hogy farkasra vadászott az erdőben, piroska hogy balra, és baj lenne jobbra, hogy kinek lehessen a köztéren szobra. Mert hiába mondom, kiába hiába mondják, a zászlónkat fölöttük ellenünkbe mondják. A zászlónkat fölöttük, Ellenünkbe mondják, hogy ez a kettőből egy Magyarország. Neked hiába mondják, hogy erre az arra, hogy nincs annál szed, mint a tőke uralma, hogy szükség van megint, erre meg arra, hogy nincs szükség többé, erre meg arra. Hogy épül és szépül a többség oralma. Hogy legyünk csak büszkék a nemzeti szarra És hiába mondom Hogy hiába mondják A nemzet szívzászlónk A felett úr ne A nemzet szívzászlónk felettünk bevonják, hogy lesz a kettőből egy Magyarország. Nekem hiába mondják, hogy merre az arra, hogy nincs szükség, szükség van erre a való, hogy ne menjünk újból erre. Hogy ne legyen szükség megint a forra, hogy ne, ne. legyen újból, hogy élve vagy parla, hogy embernek, emberen ne legyen hatalma És hiába mondom, hogy hiába mondjam, a félelmek szívünk ismét befagy. Kedelmek szívét ismét lefogják. Hogy lesz a kettőből? Egy Magyarország. Hogy lesz a kettőből? Egy Magyarország. Hogy lesz a kettőből? Egy Magyarország. Következik a mai tüntetés két legfontosabb beszéde, a város mindenki két hajléktalan aktivistája fog felszólalni, az első Fekete Nagy Miklós lesz, a másik pedig Csizi Zsolt, aki kunyhóban él, és hogyha ezt a törvényt elfogadják, amiről ma a parlament szavaz, akkor őt a börtön fenyegeti, és először akkor Fekete Nagy Miklóst kérem szépen ide a színpadra. Kedves sorsági sajt, honfitársaim! Utcán és kudyokban élő! A parlamentben ezekben a percekben fogadják el az új szabálysértési törvényt. Ettől fogva, mi hajléktalan emberek száműzöttek eszünk hazánkba. Száműzöttek, mert megbűnthethetnek azért, hogy nincs otthonuk. Én fekete a vagyok, a város mindenki hajléktalan Érdekvédelmi csoport tagja. 2007 óta vagyok hajléktalan. Egyike a ma Magyarországon élő kb. 30 ezer hajléktalan embernek, akikkel tömegszálokban, az utcán, az üres, üres épületekben, autóba, sátorba és az erdő mélyen kunyokba húzzuk meg magunkat. Ember és állampolgár. Magyarország válaszó polgára. Egy azok közül, akiket ma a választott képviselők arc, arcától kofony és egy, aki ma a hajléktalan emberek nevébe szót emelhet. Tisztelt Tigennel szavazó képviselők, urak és hölgyek! A jelenlegi kormány hatalomra jutása óta folyamatosan üldezi a hajléktalan embereket, az olyan embereket, mint én. Önök a szegények üldözését választott, választják a valós megoldások helyett. Kérdezem, ez a felelős kormányzás? És a válasz? Nem, ez nem felelős kormányzás. Én 2007 óta vagyok hajéktalan. Megjártam jó pár szállót és szövetségi lakhatást. Keményen kapaszkodom, hogy a felszélem majd maradjak. Jelenleg öt ágyas szobában lakom ahol az intim szféra nem megteremthető. Az elzártórendszer rendszer nyújtotta lehetőségek, elég telnek, Jó formán lehetett a további értés. Lényegében nincsenek szociális vérlakások. Magyarországon nem biztosította lakhatáshoz való jó. Valóság az elhelyezés nélküli kilakoltatás. Az emberek pillanatok alatt az utcára kerülhetnek. A kormányzat a kordusbotra jutott embereken veli a tehetetenségét. Kérdezem, ez a felelős kormányzás? A válasz megint, ne, ez nem felelős kormányzás. Tisztelt igennel szavazó képviselő urak és hölgyek, tör a törvénymódosítással azt érik el, hogy ma Magyarországon üldözni fogják azokat, akkor a közületen életételszerűen tartózkodnak. Budapesten legalább négyedzen vannak, akiknek nem jut helyszálláson. De hová menjenek ezek az emberek? Nem jó vannak ott, hanem azért, mert nincs lehetőségük a tovább lépésre. Keményen próbálkoznak az életben maradásért. Bőrömben tapasztalom, hogy önök nem tudnak, mit kezelni a szegénységgel. Helyette el akarnak tüntetni minket szem elől. Ránk az erőszak szervezeteket. Együttérzés helyett renézésre bíztatják a Magyarország állampolgárait. Ember és állampolgár vagyok. Magyarország polgára, Nekem az az állampolgár... Nekem az állampolgárság azt is jelenti, hogy van hol laktok, Felelős kormányzást akarok. A hajléktalan emberek mostantól bújkálniuk kell. Ez azt jelenti, hogy azt az ellátást sem fogják megkapni, amit eddig megkaptak. Magyarországon senkinek sem kéne félnie ilyen fitő. Tisztelt igennel szavazó képviselő urak és hölgyek! Önöknek megvan a hatalmuk ahhoz, hogy áttörő eredményeket érjenek el a hajléktalanság megoldásába. Helyette mégis az elnyomás a szegények üldözését választották. Én Magyarország válaszópolgáraként a ma Magyarországon élő 30 ezer hajléktalan ember egyikeként elnyomás helyett felelős kormányzást akarok, követek. Köszönöm figyelmüket! napot kívánok! Csízi Zsolt vagyok, 43 éves, fizikai munkás, négy gyermek apja. Szakmám szerint Öntődarúz. Nézést. Szakmám szerint Öntődarúz. 2009 óta hajléktalan kunyó lakó. Nem sokára megszavazásra kerülő törvény szerint elzárásra büntethető személy. Miért? Pusztán, mert kunyóban élek. Miskolcon születtem, a Diós-Győri dolgoztam, 2008-ban a gyár bezárása után lettem munkanélkül. Feleségemtől elváltam, gyermekeimmel továbbra is ápolom a kapcsolatot. 2009 ben jöttem Budapestre, Mivel az albéletek megfizethetetlenek, rövidesen kunyhóba költöztem, amit testvéremmel együtt építettünk. Azóta is ott élek és jelenlegi alkalma munkákból tartom el magamat. Több ezeren vannak hozzám hasonló helyzetben Budapesten. A város különböző erdeiben, egyedül vagy kisebb-nagyobb kolóniákban élünk és túlélünk. Ha van munkánk, onnan járunk be dolgozni. Ha nehezen is, de megteremtjük létfelt és eltartjuk magunkat. Ehhez képest kapaszkodásunkat a jelenlegi kormány nem támogatással, nem segítséggel, nyutalmazzal, hanem megaláztatással és büntetéssel. A kunyhóban az élet végtére is nehéz és kényelmetlen. Mégis megvan az intim szférám, biztonságban tudhatom a holmiaimat, a fűtést úgy oldom meg, ahogy én akarom, főzök magamra, van egy macskám, van egy kutyám, aki védi a portát, jó életük van, valahol majdnem olyan, mintha lakásban élnék. Nem sokára megszavazásra kerülő törvény szerint mindezért elzárással is büntethetnek minket. Nonsense hogy így akarják felszámolni a hajléktalosságot. A törvény az utcán élőkről is rendelkezik. Rájuk közérdekű munkasabbható ki. Ha ezt nem vállalják, pénzbírsággal sújthatják őket. Ha pedig nem fizetnek, akkor elzárassal. Kérdem én, a hajléktalan ember elvégzi a közmunkát. Utána marad hajléktalan? Valami csoda folytan. hirtelen lesz lakása. Nem, nekem sem tetszik, hogy kunyhólakó lakó vagyok. Eddig is sok nehézségem származott már belőle. Bár van fedél a fejem fölött, nincs bejelentett lakcímem, ez hatalmas hátrány a munkavállalásnál. Mihez kiderül például, hogy kunyhólakó lakó vagyok, a munkahadó kiröhög. Mi hajléktalan emberek kilépnénk a helyzetünkből, ha tehetnénk. De az állam nem adja meg a lehetőséget, inkább támad. Még ezt is le akarják bontani, amink van. Még a bódinkat is el akarják venni tőlünk. Meg kellene adni a hajléktalan embereknek a lehetőséget, hogy kilépjenek a helyzetükből. Nem azt mondani, hogy fogom és még egyet belerúgok a szerencsétembe. Egy állatot sem lehet bántani, ha én egy kutyába belerúgnék, és maradandó károsodást okoznék neki, akár év börtönt is kaphatnék állatkizásért. A belügyminiszter úr ugyanazt akarja megcsinálni, belénk akar rúgni, csak ezt ő törvényesen akarja megtenni. Milyen, milyen hatással lesz rám a törvény? Börtönbe fogok kerülni. fogják bontani a kunyómat, én meg nem fogok elmenni közmunkára, és nem fogom befizetni a bírságot, megtehetném, de nem teszem meg. Nem teszem meg, mert a megoldást nem ebben látom, hanem az önkormányzati bérlakásrendszer kiterjesztésében, az üres lakások hasznosításában a rossz állapotban lévő felújításban és lakhatóvá tételében. Tömegesen fognak majd közmunkára minket. Feltöltük a börtönöket hajléktalan emberekkel. Felkérem a, bülügy, a belügyminiszter úr, hogy most küldjek el rendőröket, és vihetnek is. Nem fogom elfogadni a közmunkát. Miért? Mert attól nekem nem lesz lakásom. Nem jó szántunkból élünk úgy, hóban hanem azért, mert gyakorlatilag nincs lehetőségünk a kilépésre. úr, a hajléktalanság nem rendészeti, hanem szociális kérdés. Nem vagyunk bűnöző, és nem több ezer kunyóban él társaink sem. Köszönöm szépen! a program szerint Nagy Bandó András következne, akit azért hívtunk meg, mert a 90-es évek elején, amikor a hajléktalan emberek spontán tüntetésekbe kezdtek a déli pályaudvaron, akkor ő közéjük állt, illetve segített nekik nagyon sok szempontból, és azt gondoltuk, hogy el fogja tudni mondani, hogy szerintem mi történt az elmúlt 20 évben, ahhoz képest, amikor ő próbált munkát és lakást követelni a hajléktalan embereknek. Viszont sajnos egészségügyi okokból nem tudott eljönni, küldött egy beszédet, amit Lakatos Bertalanné Jutka a Város mindenki hajléktalan aktivistája fog felolvasni, úgyhogy fogadjátok őt szeretettel. Megtiszteltetéstek veszem, hogy Nagy Bandó András üzenetét elmondhatom nektek. Barátaim! 1989 emlékezetes esztendő maradt számomra. Abban az évben a pályaudvar várótermében 10-15 ember tüntetett, valamennyien hajléktalanok. A TV híradó készített nyomot. Az elkocsolódott CH közepén egy szakállas fickó emelt magasba a magasban táblájukat. Csupán ennyi volt ráírva. Mi is emberek vagyunk. Akkoriban Pontosabban, akkoriban sem volt ez magától értetődő. A hajléktalanokról sokan azt hitték, mind, -mind ott születtek a déliben, az aluljárókban, a járdákonnázó Deres-Papundekliken, meg a lépcsőháza kékhideg sarkaiban. Még többen azt hitték, sőt, sokan biztosak voltak benne, hogy ők ilyen helyzetbe sosem kerülhetnek, mert ők szép és boldog családi életet élnek rendezett anyagiakkal. Hiába mondogattam interjúkban és úton, útfélen közeleg az idő, amikor belőlük a normális életet élőkből is könnyen válhat hajléktalanná bárki. Sajnálom, hogy a történések engem igazoltak. Sokan talán nem így gondolják. Mindazok, akik a svájci prank alapú hiteleik bedőléssel miatt az utcán tüntetnek és bíróságra szaladoznak, potenciális hajléktalanok. Pontosabban. Egyelőre még a saját hajlékukban vergődnek, és tűnik, hogy leemeljék számlájukon a horribilis adózat tartozásokat, de állandó félelemben élnek, mert tudják, csupán egy ici pici hógolyónak kell legördülnie, és laminárván nő a kiszolgáltatottságunk, mely mindent elszodor, alátemetve őket, és a nemrég még gondtalanul él, élő családjukat. Hajléktalanokká lehetnek a tönkrement vállalkozók és sokan mások, akik a megélhetésért, meg a törlesztészek kiegyenlítésért kora reggel indulnak melóba, és sötétedés után zuhannak ágyba. Hajléktalaná lehetnek azok is, akik egyik napról a másikra élnek és éltek egész életük során. Ahogy Kródi mondja Szintbátként Márai könyvében, mindig is az a havi 450 pengő hiányzott mindenkinek. Az, ami nem csak a napi étkekre is fizetni valókra elég, de módot egy kicsivel többre, jobbra is. Kettős értelmet kapnak Adi szabai. Ezért minden, önkínzás, ének, szeretném, hogyha szeretnének. Egyik értelme, a fölös önkínzás mely mindig kevés ahhoz, hogy utolérjük magunkat. Másik értelme, az önkínzás közben odavész a szerelem, később a szeretet, és ezek éppen egyedül kezdő dominóra. Ha ez eldől, szorba dől a többi, minden a közös lét, az összekötött szort, a család, gyerekeztől és mindeneztől. Egyik napról a másikra válik hajléktalanná az embert, mert szosem kerestek, és kiváltképp szosem tettek, szosem tehettek pére annyit, hogy választás esetén úgy osztathassanak, hogy mindketten egy-egy külön lakásban élhessék tovább az életüket magyar szósz, A válás teljes összeroppanás. Megtakarítás nélkül csupán az egyik fél maradhat, amely nemrég közös tulajdonú lakásban, a másik vagy a rokonoknál talál alkalmi bóbóhelyet, vagy a például munkásztálláson. Legrosszabb esetben marad az utca, a tér, a a fordulója, az aluljárók, a déli. Ők is emberek, mondom figyelmeztetésként, és ezem voltak, mert a hajléktalanság pecsét, Billó. közéjük tartozol te is. Jó lenne, ha megértené a mostanias mindenkori hatalom, hadhatós közreműködésük hiány, mindenki bűzös, alkoholizálásba menekülő, lepusztult nyomorékká válik. Ha nincs meg a négy fal, a padló, a mennyezet, oda bíz az ember is. Ha nincs egy szoba, amiből az ember dolgozni indulhat, és ahova az ember munka után visszatérhet, hogy lekörődve ágyba bújjon, ha nincs az embernek helye, ahova összehozhatja a munkabéréből megvásárolt bútorokat, ágyat, asztalt, székeket, ha nincs egy szoba, ahova az ember élelmet, italt, könyveket, vázát és virágot vihet haza, ha nincs egy szoba, ahol az ember tükörbenézhet, nézhet, megpépülközhet, megborotválkozhat, ha nincs egy szoba, ahol az ember és zenét hallgathat, minden értelmetlen. A munka, a lét, az élet. A hajléktalan létet nem lehet megoldani felületi kezeléssel. A hajléktalanokat nem kisöpörni kell, nem kérek a közlek közlekedési lámpák mellől, és végképp nem eltávolítani minden olyan helyről, ahol némi meleget érezhetnek. Emlékezzünk örkény novellájának főhősére és címére, Az ember melegségre vágyik. Az emberről szól, aki őrületig vágyott a cserédkályha melegére, és végül megőrülve simult az elmegyógyintézet csempézet halához. Az ősember a tüzet körülvébe vált emberré. A tűz teremtette meg az emberi közösséget. A tűz mele melege biztosította az együttlét alapjait. Itt vannak a mi hajléktalanjaink, azok, akik készen jutódai annak a generációnak, akikkel megalapíthattam az ország első szállóját. Egyiküktől sem kérdeztük meg miért és mi miatt került az utcára. A tényen nem változtathatott volna a válaszuk jelesül, hogy az utcánél tehát hajléktalan. Abban az esztendőben a parlament előtt sátraszvert szignál János, hogy látva lássák, hajléktalanként él, miközben onnan jár leveleket képvisíteni Nem nyugodtam, kivertem az illetékes kerületi tanács embereiből János számára egy szobácsát. Együtt mentünk oda, ő dugta be a kultat a zárba, és ő lépett be elsőként a poros, kotosz, motkosz lelakott kis szobába. Se BC, se zuhany, Semmi, csak a négy fal, a padló, a mennyezet. Amikor kiléptünk, kurcra zárta a rajtót, sírba mondta. Hat év után most oda történik velem. Egy ajtóra ki lesz írva a nevem. Zárszóként még annyit. Addig ne érezzük biztonságban magukat, a stadionokat építő, mutyizó és zsurgadagon dőzölő honatják, mondott megélhetési bűnözők, amíg az emberek az utcákon vagyoskodnak. Ők semmi más nem akarnak, csak hogy egy semmitérő szobácsk ajtára, ajtajára ki legyen írva a nevük. Hogy eljussanak az ősember szintjére, körülülhessenek valami tüzet, valami meleget sugárzó radiátort. Amíg ez nem történik meg, Szégyen teljes marad minden intézkedésünk, minden ezügyben hozott döntésük, törvénykezésük. Azt mondta Orbán Viktor, senkit nem hagyunk az út szélén. Ez egy választási ígéret volt. Négy év után illő lenne e szerint cselekednie. Senkit ne hagyjanak az út szélén. Ezt kívánom, ezt akarom, ezt követelem. Baráti üdvözlettel ölelem a hajléktalanokat, Nagy Bandó András. pedig egy vers következik még hozzá József Attilától. Biztos tudjátok, hogy a tüntetésünk címe az, hogy mi nem így képzeljük el a rendet. Úgy gondoljuk, hogy József Attila Levegőt című verse nagyon is fontos üzenetet hordoz a mostani Magyarország számára, és elsősorban a mi tüntetésünk, a mi ügyünk számára, és most ezt a verset fogja nekünk elszavalni Bernát Lackó. Kitiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet. A gyepre éppen langy szállott, Mint bársony permetek és lába alatt álmatlan forogtak, Ütött gyermekként csendesen borogtak a sobány levelek. Fürkészve körül gungoltak a bokrok a város peremén, Az őszi szél köztük vigyázva botnott, A hűvös televény a lámpák felé lesed gyanakvóan, Vadkácsariat hápogva a túlban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti a táj oly És én váratlan előbukkant egy férfi. De tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, és mikor, miért, kinek. Aktákba írják, miről álmodoztam, és azt is kiérti meg és nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. és az országban a törékeny falvak Anyám ott született. Az elevely jogfájáról lehultak, mint itt elevelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörrem, hogy nyomorát jelencse, elpornik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenkhet, aki alatt tomos, sem népet, amely rettek, hogyha választ. Szemét lesütve fontol, sand a választ, és vidulhatoroz. Én nem ilyennek képzeltem el a rendet, pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket kiugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam messze, anyám, rokonom van. Ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. Te jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok. És nem oly becses az írhám, hogy éred fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem belsőmből vezérel, emberek nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el szabadság! Teszülj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged. Szép, komoly fiadat. és képpen ismét Rejtő Gábor fog nektek zenélni, és arra kérlek titeket, hogy ne menjetek el, hanem ha jól tudom, akkor már az aktivistáink elkezdtek kiosztani köztetek ö, aszfaltkrétákat, remélem, hogy kaptatok. És arra kérünk titeket, hogy... Ö, Üzenjetek a választott képviselőinknek, akik ott bent most éppen valószínűleg szavaznak a szabálysértési törvény módosításáról. Hagyjatok nekik képben vagy szövegben üzeneteket arról, hogy mit gondoltok, mit kellene nekik tenni azért, hogy Magyarországon megoldódjon a hajléktalanság. És akkor Ejtő Gábor következik. Hey, George. A, mit a dal, az ember És szeméből rég, hajt a fény mit ér a dal, a tenként, És szíve helyett, a haszonnak ér Hogy mit az ember, ha lázom lenne És üli, hogy helyet le döntselek Hogy mit az ember, ha félelnek fogja Egyre csak körbe-körbe megy, hogy ér az ember, ha azt és lányok puskadva meglapon, hogy mit ér az ember, ha a fejében él, és bármikor szólhat a házi hogy mit ér az élet, ha hazudni kell, és az lesz a győztes kipóróva, hogy mit az élet, ha egy. Fár, és nem úlik, nem a pillanat, Néh, George! Most erre mész! É, George! Kinek egy jó é, George! A hármit Admitóz! Hé, George! Bold, aki elfogad! Hé, George! Eljött a pillanat! Hé, George! hát akkor jó utat! Jó Jó! meg írjatok minél többet az aszfaltra, hogy az országgyűlési képviselők lássák, hogy mit is szeretnénk, hogyha csinálnának a mi pénzünkből, meg a mi szavazatainkból. És akit érdekel a Város egy csoport, annak a figyelmébe ajánlom, ott azon az oldalon van a standunk, ott nagyon sokféle információs anyag van a hajléktalanságról, ott vannak a szakmai javaslataink arról, hogy szerintünk, hogyan lehetne megoldani a mai Magyarországi lakhatási válságot. Illetve, hogyha szeretnétek a csoportunkban önkénteskedni, vagy taggá válni, akkor, akkor, akkor is ott tudtok erről információt kapni. És még egyszer köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok!